Eurita lan horrek ilan, usuen pasaiak elditia da. Ipagaldeko usutegi guzietan ere huri da, gainera, aurten ere, haintzineko ordetako tendentzia ere ari da bai eztatzen, biltzen duten usuen kopurua ari dattipitzen urtetik urtera. Agazoinez berdinak badira, aldudeko Marcel Ugaldek bere iritzia mandauku. Hemen betita ergotio, betita ergotio. Lehen hau, aiz eguain behaginen, beti usua noiz ginen zen goiti. E, guai, uh, ego txipian ez da eldo uso egeio. Anitzi iztari bada, anitzi airekari bada, kartutxak bet, beti eta azkarroa egiratzen dira, beti goroa egiratzen. Eta horrek da egiten du anitzi. Mendi eikusiz nik uste usuare abilien. Azinda ez da erua, eh. azinda kusten du mendian lan jarraba dira, eta are, kostalotik badua. O sea, beti, beti urte uziz, urte egin eta makuro bagatza. Gero gara, airekariak badira, nunai-nuna nuna, badira guai airekariak, eta bo, zahideu seitenan hori inkontra, ez? Eh, <gülüyor> Euntabu, ergoi eta bost Euntabu, ergoi bost uso bidudituzte, dituzte haute, naldu deko sareetan hori behinua nitzez gehiago eindute etxalaren, mila euntahiru izan dira, naiz eta azken egun hauetan ere trabatuak diren aroengatik, ari den arantxa subietak ere, reiten zaukun aldaketak ere badirela, eta usoak gero eta goro pasten direla, baina beste usai aldaketak ere badirela. Altura gorago bait ere, pasa hondioietan gerota urrunego pasatzen dire eta gero somatzen dugu hemendika bai ikusten dugu urruinaldera eta kostaldera ke handikan ere joaten dela. Ordun neurrere lekuitikan pixka urruntsen abi direla bait